І вони не можуть припустити, щоб показання були не по суті. А проте мені видалося, що головуючи, допитував Ростислава Тимофійовича як батька доволі жорстко, незважаючи на його душевний стан. Через що у Ростислава Тимофійовича і склалося враження, що суд не на його боці, а на боці злочинців. І вийшовши із залу суду пригломшеним, його син загинув а двоє причетних до його загибелі лишаться на волі, він знову почав писати скарги. Цього ясна річ не було б, якби всім перебігом судочинства йому пояснили сутність вироку. Чужі діти. Гуріни проти Гуріна. Коли Гуріна повідомили, що слідство закінчено і справа передається в суд, він все ще не вірив, що це так серйозно. Виходячи із власного розуміння дозволеного, він був впевнений, що не вчинив нічого такого, аби потрапити до тюрми. Нікого не вбив, не пограбував, не обікрав, а пред'явлене йому обвинувачення, здавалося, мало на меті тільки застерегти його на майбутнє. Одне слово сподівався, що суддя лише не свариться на нього пальцем, мовляв, більш не попадайся, Гурін, і відпустить з миром. Відчуття, що все врешті-решт уладнається, не полишало горіна ще й тому, що після порушення кримінальної справи він не був взяти під варту, а дав лише підписку про невиїзд. Поки йшло слідство, ходив на роботу, ночував удома і міг навіть піти до театру, якби виникла в нього така культурна потреба. Але в театрі він ніколи не був, книжок не читав, і свою частку суспільного багатства, вільний час, використовував тільки для господарських турбот або перебував у стані повного неробства, і тому переважно відсипався. Сумління, очевидно, не мучило його зовсім. Отже, він уже став підсудним, але на слухання своєї справи приїхав не вкритій тюремній машині, а звичайним трамваєм. Біля входу в зал судового засідання. Загубився серед людей, яких зацікавив цей незвичайний процес. Незвичайний тому, що обвинувачений так і не зрозумів до кінця, у чому ж він обвинувачується, а головними свідками обвинувачення були мати, брати і сестри підсудного. Більше того, сама кримінальна справа була розпочата після їхньої заяви в прокуратуру. Гуріни проти Гуріна. Під час судового засідання Гурін сидів не за дерев'яним бар'єром, що відокремлює від залу лаву підсудних, а разом з усіма, разом з матір'ю, братами, сестрами, тільки у першому ряду. Показання давав охоче, велемовно, хоч і плутано. Відчувалося, що у нього зараз одне єдине прагнення – постати перед суддями у найкращому світлі, щоб вони, судді, нарешті зрозуміли, яка гарна людина Гурін. Зірцевий чоловік. Турботливий батько, сумлінний в роботі, про що свідчать відповідні характеристики з азбестоцементного заводу, де він працює арматурником. Коли суддя допитував свідків, братів і сестер підсудного, Гурін лише болісно морщився, крутив головою, намагався перехопити погляди. Не втрачав надії, що родинні почуття у них врешті-решт переважать, і вони кинуть дружно підводити його під статтю. Та ось настав найдраматичніший епізод судового слідства. Свідчила мати Горина, Олена Максимівна. Її, звичайно, попередили про кримінальну відповідальність за неправдиві показання, але це було лише даніною процесуальним нормам. Олена Максимівна викривала сина не тільки через повагу до закону, вона викривала його і тому, що вважала себе глибоко ображеною, тим, як він поводився. Суді йдуть у кімнату для нарад, і ось у цілковитій тиші оголошується вирок гуріна присуджено до позбавлення волі. Тут же, у залі судового засідання, його беруть під варту. Такого результату він не сподівався. Коли збогнув зміст слів, сказаний головуючим, безпорадно озирнувся, наче шукав підтримки у тих, хто фактично спровадив його за ґрати. Але дивна річ, Найближчі родичі Гуріна, свідки обвинувачення, теж не сподівалися такого результату. Вони теж вважали, що це все несерйоз і для Гуріна суд стане лише своєрідним моральним уроком. Одразу ж після оголошення обвинувального вироку родичі самі оскаржили його в касаційному порядку. При цьому стверджували, що на попередньому слідстві і в студії обмовили Гуріна оскільки мали на нього зло чисто особисте, сімейного походження. Але судова колегія у кримінальних справах Київського міського суду перевірила правильність вироку, винесеного Гуріном нарсудом Мінського району міста Києва, і залишила його без змін. Що ж учинив Гурін? Він і справді нікого не вбив і не пограбував, але навіть ті самі найближчі родичі, які клопоталися, щоб визволити його з тюрми, руки йому, мабуть, вже не подадуть ніколи. Отже, що ж вчинив Гуль? Сім років тому у Душанбе на очах у своїх дітей була смертельно поранена Галина Леонідівна,